Телесният смисъл на Евангелието ни показва човекоставането на Христа, но духовният смисъл ни разкрива света на този, който е станал човек. Нима земното се понижава с това, че ние виждаме да стои на неговата глава духовният свят. Само така то добива своя смисъл. Там, в света на първообразите се намира небесният Иерусалим, там е също истинската тайна на причастията, което хвърля своята първа сянка на земята в юдейската пасха и което сега в християнската тайна вечеря остава да се влее нещо от неговата същност в човечеството. Даже там горе се намира и съответният небесен образ на страданието Христово, което става до свършека на целия еон, за да бъдат спасени чрез неговото страдание всички същества във всички области на космоса. От пълнотата Христова черпеха пророците и затова това във всички тях лъха пълнотата и няма нищо в пророчествата или в закона или в Евангелията или у апостолите, което да не е от неговата пълнота. И понеже е от неговата пълнота, в него лъха пълнотата за тези, които имат очи да виждат и уши да чуват и сетиво за благоуханието, което лъха от пълнотата. Ако обаче при четенето на писанието се натъкнем на някоя мисъл, която за тебе е камък за препъване и скала за съблазън, не изгубвай надеждата, че и тази мисъл има своя смисъл. Приближи се към нея с чувството на вярата или по привидното препъване ще намериш много свещен плод. Така мислеше Ориген преди повече от 1700 години. Той е умрял на 70 годишна възраст в 254 г. следствие на лежане в затвор. Откровението на Йоанна, както по своя происход, така и със своето съдържание, е най-доброто доказателство за езотеричния характер на християнството. Самото му заглавие показва, че то е плотно откровение. А какво значи откровение? Това е съзнателна връзка на едно земно същество с едно възвишено духовно същество, което му разкрива тайните на космоса. Откровението на Иоанна почва последния начин. Откровението на Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос го прати, да го яви чрез ангела си на своя слуга Иоанн, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христосово и всичко, което е видял. Блажен, който прочита и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят истината в него, защото времето е близо. Самият факт, че Евангелията описват манифестацията на Логоса на Земята, който е господар на цялата слънчева система и същевременно на най-съкровенната човешка природа, то всичко, което се описва в Евангелията, е подчинено на великите вътрешни закони на битието и говори, за вътрешните закони на живота, които Христос разкрива със Своите мисли и действия. Всяка мисъл и всяко действие на Христа имат трояко значение. Това е най-първо един физически свят, след това има отношение към дълбоките сили на човешката природа и също така има отношение към известни процеси и отношения в космоса. Следователно, действията на Логоса, макар и в човешко тяло, не са обикновени явления, а са дълбоки мистични и космически процеси. От това следва, че Евангелието е дълбоко езотерично. И не е само една обикновена история. Външната история е само дрехата, в която е облечена една дълбока истина, която е душата на Евангелието. А моралното поучение е, така да се каже тялото, което е облечено в дрехата на разказа или историята. Следователно, за всяка случка или явление, които се описват в Евангелията, трябва да се погледне от такова гледище, че всяко действие има отношение както към човека, на когото е извършено, така и към цялото човечество, към всички хора. И не само към всички хора, но има отношение и към космичните същества, защото херметичната мъдрост казва Той, което е долу, е подобно на той, което е горе. Изхождайки от това гледище, учителят казва До времето на Христа съзнанието на човечеството е било затворено, сляпо, но от момента в който Христос помаза очите на слепия, съзнанието на всички хора по лицето на земята се отвори, т.е. се пробуди. И те прогледнаха. Очите на всички хора са помазани, за да разбират това, което им се говори. Штайнер, който също изнася езотеричното християнство, казва в една своя сказка Езотеричното християнство винаги е съществувало наред с външното християнско учение Аз често съм обръщал внимание на факта, че великият апостол в християнството, Павел, е употребил своята мощна и пламенна словесна дарба, за да учи народите на християнството но редом с основаването на църквите, той е основавал и езотерични школи. Като спомен за една такава школа, е запазен за школата Фатина, чийто ръководител е бил Дионисий Аеропагит, за когато се споменава в деянията на апостолите. В тази християнска езотерична школа Фатина, която била основана направо от самия апостол Павел, се е предавало най-чистото вътрешно знание. Като говорим за християнския езотеризъм, имаме предвид, че в християнството още от самото му начало са съществували хора, които са били в съзнателна връзка с духовния свят, които са преминали през специална за целта школовка под ръководството на Христа и после под ръководството на апостолите. Исторически факт е, за който се споменава и в деянията на апостолите, че след възкресението си Христос 40 дни се явявал на учениците и ги учил, посвещавал ги във вътрешните тайни, разкривал им е пътя, по който всеки човек може да влезе във връзка с духовния свят, с духовните същества от този свят и преди всичко с самия Христос. Затова ученикът в своята ученическа работа трябва да превърне всички отрицателни сили в себе си в положителни, Творчески и организирани, с което той завладява и у нези духовни светове, които стоят зад тях. Защото всички сили в природата и живота са свързани с известна категория същества, които са техни господари. И за да стане човек господар на своя живот, трябва да се научи да управлява у нези духове, които стоят зад енергиите, които пораждат различните състояния на човека. Учителят казва, че в християнството има седем степени, през които ученикът трябва да мине, за да стане господар на лошите духове. Той казва буквално следното. Седем стъпки има, които трябва да извървите преди да можете да властвате над лошите духове. Нечистите духове ги е страх от светлината. И докато човек е обърнат с гръб към Бога, той няма светлина, защото светлината идва от Бога. Затова първото нещо, което човек трябва да направи, е да се обърне към Бога. Вие сега сте обърнати с гръб към Бога, и затова във вашия свят има тъмнина. Трябва да се обърнете с лице към Бога. Без обръщане към Бога не може. В процеса на обръщането си към Бога, човек трябва да обърне ума и сърцето си, да ги очисти от всякакъв прах, който се е наслоил по тях. Обръщането е от Бога. Човек не може да се обърне към Бога, към духовния живот, преди Бог да го е свързал отвътре. И затова Христос казва, Никой не може да дойде при мене, подразбирайки никой не може да влезе в духовния път, ако Отец не го привлече. И никой не може да отиде при Бога, ако аз, т.е. мъдростта, не му покажа пътя. Приобращението се образува правилна връзка между физическото и астралното тяло, и светлината от духовния свят може по-правилно да осветява пътя на човека. Второто необходимо нещо е покаянието. То е преглеждане, ликвидиране на старите сметки. Човек си прави равносметка на досегашния живот и намира, че така, както е живял досега, е задлъжнял и не може да излезе от това положение – като не може да се справи с това положение, той трябва да се моли на своя кредитор, в случая Бог, да му отпусне нов кредит. Това е покаяние. Ще си признаеш пред Бога, че си пропуснал добрите възможности и си проиграл всичкия си капитал и ще молиш за нов кредит. Тогава Бог ще ти даде нов кредит и ще те прати в света да учиш отново. Покаянието е от самия човек. Третата степен е спасението. Прощението и спасението са две неща свързани. Спасението настъпва, след като човек е минал обращението и покаянието. Спасението седи в това, че Бог дава на човека нов кредит и го праща в света да учи да работи. Спасението е от Бога. При спасението се образува правилна връзка между астралното и умственото тяло, Хармонизира се умът и сърцето. Четвъртата степен е възраждането. Възраждането е процес, подобен на цъфтенето и завързването на плодовете. След като човек се спаси, той е посаден като семе в земята, пониква, израства, разцъфтява се и дава плод. Той се възражда за нов живот. Възраждането е от човека и иде след спасението. Петата степен е новораждане. Той иде след възраждането. При новораждането човек се освобождава от кармичния закон на причини и последствия. Тогава той става свободен гражданин на природата и господар на свой живот. И никой не може да владее над него. Само като влезе в петата степен, човек може да владее над лошите духове. Само тогава човек може да бъде в истинския смисъл на думата ученик на Христа. А това е високо нещо. Да бъдеш ученик на Христа. Христос даде на своите ученици власт над лошите духове и ги изпрати в света да изцеляват болни и да възкресяват мъртви. Това показва, че учениците Христови са били изминали първите четири степени и са се намирали в петата степен на своето духовно развитие. Били са новородени. Тази власт над лошите духове не може да бъде дадена преди новораждането. Новораждането е от Бога. При новораждането се образува правилна връзка между умственото и причинното тяло. Умът и душата се хармонизират и душата почва един нов път на развитие. Затова при петата степен стават големи промени с човека. Стават такива промени, които не стават при другите степени. Като наближава петата степен, наближава една буря за човека. Става вихрушка в него. Това предшества новораждането. След като дойде до новораждането, няма нищо да го безпокои, няма да мисли за къщи, за прехрана и прочее. Той знае, че има това, което се нарича вяра, но не е вяра в обикновен смисъл на думата, а щом човек има тази вяра, при каквото и положение да изпадне, той знае, че всичко това е за негово добро. При новораждането всички връзки няма да се скъсат, но ще се видоизменят. Преди новораждането човек минава през големи страдания, които са символ на новото, което се ражда в човека. Преди човек да се новороди, той се намира в големи страдания и мъчнотии. Тези страдания са преди всичко дълбоки вътрешни страдания. Човек, който се намира пред новораждане, усеща, като че светът се събаря и всичко за него е загубено без никаква надежда. Това са много тежки страдания чрез тях човек се пречиства и излиза от тях обновени новороден, както пеперудата от пашкула. Причината за тези страдания е, че всички хора, с които човек има вземане-даване в течение на вековете, искат сметка от него. Това скъсване на връзките с миналото е ликвидиране на кармата. След новораждането човек отива във висшите светове и за това трябва да се разплати с всички, на които дължи, за да бъде свободен. Преди новораждането, Човек може да прекара и тежки физически болести, които са също признаци за ликвидиране на кармата. Шестата степен е посвещението. Той е от човека. След като човек е добил новораждане, след като е станал господар на лошите духове и на силите свързани с тях, той се посвещава да служи на Бога. До тук човек е ученик, а от тук вече става служител на Бога. А на Бога може да служи само този, който е намерил методи за приложение на божествените истини в живота си и работи за тяхното приложение. Велико нещо е посвещението, защото при него на човека се разкриват ключовете на тайните на природата и той става мадрец, адепт, посветен, мак. Велико нещо е служенето на Бога. Тук човек след като е добил власт над лошите духове, след като е завладял всички стихии на природата, той се свързва с възвишените същества и с Бога и му се разкриват велики тайни на битието. При тази фаза става голяма трансформация на съзнанието и човек влиза в фазата на свръхсъзнанието, което е вечна светлина и хармония. Но между тази фаза и следващата ученикът трябва да премине пак през много големи страдания. Сега вече той няма да изплаща своя карма, но изучавайки закона на жертвата, той се учи да жертва всичко, даже и живота си, за да повдигне останалите братя и човеци. През тази фаза той носи кармата на човечеството и затова това минава през голгота, след което иде седмата степен – Възкресението. Седмата степен е Възкресението. Това е последната степен в развитието на човека, когато човек завършва своята човешка еволюция и става равноангелен. Възкресението е от Бога. Това е пълно пробуждане на божественото космично съзнание, при което човек става един съработник на природата и служител на Бога в истинския смисъл на думата. При възкресението, долните тела, физическо, етерно, астрално, умствено и причинно, се свързват с божественото тяло. Това е влизане в нирвана, в висшия божествен свят, и всички тела почват да действат в унисон. Понеже сега физическото тяло тегли на една страна, астралното на друга, умственото на трета, на това се дължи дисхармонията в човешкия живот. Затова трябва да се постигне хармония между тях. Сегашната дисхармония между нашите мисли, чувства и постъпки е резултат на нехармоничната връзка между нашите тела. Затова трябва да се хармонизират енергиите, които функционират в нашия организъм защото всичките тези тела се изразяват като сили и енергии във физическия организъм на човека. Такъв е великият път, който ученикът трябва да измине, докато дойде до високия връх на съвършенството, където ще получи своята свобода и ще поеме съдбините си в свои ръце и се посвещава в служене на Бога. Това е много бегло и кратко описание на пътя на ученика през седемте степени. Учителят в един разговор много обширно е разгледал този въпрос, но този разговор се изгуби и остана само това бегло описание, което изнасям тук. Всички тези седем степени, през които е минавал и минава ученикът на езотеричните християнски школи, са съпроводени със съответните методи, чрез които се е извършвало постепенно пречистване на сърцето, контролиране на ума и тяхното хармонизиране, което води до създаването на съответните духовни органи, чрез които ученикът влиза във връзка с духовния свят, с възвишените духовни същества. Паралелно с този път на духовно обучение и развитие в християнските езотерични школи, е практикуван и друг един от седемте степени, който отговаря на седемте момента от живота на Христа, защото животът на Христа е изнасене на историческата сцена на пътя на ученика, който в миналото се извървяваше в мистерийните храмове, далеч от погледа на хората. По този метод се работи изключително с чувствата, с сърцето, когато в първия метод, за който учителя говори, се изисква едновременната работа на ума и сърцето и тяхното хармонизиране. За тези седем степени говори Штайнер своите сказки върху християнството. Цялата работа, която се иска от ученика, е да образува органите, чрез които да може да влезе във връзка с духовния свят. За това са необходими определени методи, по които като се работи, се изработват духовните органи на възприятие. В това отношение има три вида методи, по които се работи за постигане на тази цел. Единият е методът, който се практикува в древните мистерии, при който се работи преди всичко с мисълта, упражнение, концентриране, размишление и съзерцание, но човек може да действа също така и върху чувствата си, да работи с чувствата, чрез тяхното пресъздаване. Това е специфично християнският метод на работа. Най-после имаме християнско-розен кройцерския метод при който имаме комбиниране на мисълта, чувството и волята. Християнският метод на работа е мъчно приложим при днешните обществени условия, понеже той изисква временно уединение, изолиране от света. Обаче, розен кройцерският метод е такъв, че чрез него човек може да се издигне във висшите светове, без да накърнява своите задължения. Учителят на много места споменава, че за своето окултно развитие учениците от Бялото Братство употребяват три вида методи. Някой път той ги нарича методи на любовта, методи на мъдростта и методи на истината, а друг път генерича методи на сърцето, методи на ума и методи на волята. При това определение той казва – аз предпочитам методите на ума, понеже умът се е освободил най-много от звяра в човека а когато говори за първото определение, казва «По методите на любовта вървят християните, по методите на мъдростта вървят теософите и различните съвременни окултни школи, а по пътя на истината и волята вървят йогите». А ние, казва учителят, прилагаме едновременно и трите вида методи. А прирозен кройцерския метод, както и при учителя, се прилагат едновременно и трите вида методи комбинирано, при което ученикът, без да се уединява и откъсва този свят, може да следва своето окултно развитие. Методът на християнското посвещение работи изключително с чувствата. В този път ученикът трябва да премине през 7 степени на чувството, които са способни така да повлияят на астралното тяло, когато човек се вживява в тях, че то развива своите органи, ще изложа накратко тези степени и как трябва да живее християнският ученик, когато минава през тези степени. Първата степен е тази, която се нарича измиването на краката. При тази степен, учителят казва на ученика Погледни растението. То пуска своите корени в почвата. Минералната почва е по-нисше същество, отколкото растението. Ако растението имаше съзнание за своето съществуване, то би трябвало да каже на почвата. Наистина, като същество, аз стоя по-горе от тебе. Но ако ти не беше, аз не бих могъл да живея, защото от тебе аз извличам по-голяма част от моята храна. И ако растението би могло да превърне това в чувство, то би трябвало да се преклони пред почвата и да каже «Пред тебе се покланям аз» която си по-нисше същество от мене, защото на тебе дължа аз, моето съществуване. И когато се издигнем до животното, по същия начин и животното трябва да се отнесе към растението и да каже наистина аз стоя по-високо от тебе, но аз дължа моето съществуване на тебе. И когато се издигнем по такъв начин и стигнем до човека, всеки, който стои по-високо на социалната стълба, би трябвало да приклони глава пред по-низката степен и да каже «На по-низката степен аз дължа моето съществуване и това върви така нагоре до Исуса Христа, дванайсете, които го заобикаляха с една степен по-низки от Него, но както растението израства от почвата, така и Христос израства от дванайсете и казва «На вас дължа аз моето съществуване или по-право моето проявление». След като учителят изяснил това на ученика, той му казва Седмици наред, ти трябва да се отдаваш на това космическо чувство, как висшето трябва да се преклони пред нисшето. И когато си изработил основно това чувство, ти ще изпиташ един вътрешен и един външен симптом. Обаче тези симптоми не са съществени. Те само показват, че ученикът се упражнявал достатъчно. Когато душата е упражнявала по този начин своето влияние върху физическото тяло, това се изразява в един външен симптом. Ученикът е почувствал, като че вода умива краката му. Това е едно съвсем реално чувство. А друго реално чувство е това, че ученикът има едно мощно астрално видение. Пред него стои картината на миенето на краката, на преклонение на висшето себе пред нишето. Тогава човек вижда в астралния свят това, което в Евангелието на Йоан описва като исторически факт. Исус се навежда и измива краката на учениците. Втората степен се състои в това, че на ученика се казва Ти трябва да развиеш в себе си друго едно чувство. Трябва да си представиш какво си бил, ако всички мъки и страдания на света биха дошли върху тебе, да почувстваш как би бил, когато си изложен на напора на всички възможни препятствия и тогас да изпиташ чувството, че трябва да останеш изправен, даже и ако цялата мизерия на света те връхлита. Когато ученикът упражнява достатъчно това чувство, явяват се пак два симптома. Единият е чувството, че той е удрен от всички страни, Вторият е астралното видение на бичуването на Христа. Ученикът го вижда в астралния мир. Това са опитности, през които са минали стотици хора и чрез които те са придобили способност да се издигат в духовните светове. При третата степен ученикът трябва да си представи, че най-свещеното, което той има, за което той се застъпва с цялото си същество, е обсипано с поругаване, кал и позор. При това той трябва да си каже, каквото и да стане, аз трябва да стоя изправен и да се застъпя за това, което е свещено за мене. Когато се живее в това чувство, той ще изпита като обождане на главата и като астрално видение изживява сцената с слагането на трънения венец на главата на Христа. Отново трябва да каже – Важното тук не са симптомите, но те настъпват като резултат на упражненията, които ученикът прави. Вземат се всички мерки, за да не става дума за внушение или самовнушение. Четвъртата степен, придружена със съответни упражнения, се състои в следното. Ученикът трябва да стигне до там, да чувства своето тяло толкова чуждо за него, като един външен предмет. За пример като едно парче дърво и да не счита своето тяло като своя аз. Той трябва да развива това чувство, като си казва Аз нося със себе си моето тяло, както нося моята дреха. Той не свързва вече своя аз със своето тяло. Тогава настъпва нещо, което се нарича кръвно изпитание. Това, което в много случаи може да бъде едно болезнено състояние. Този случай е резултат на медитацията, защото всичко болезнено до тук трябва да бъде отстранено. На краката, на ръцете и на дясната страна на гърдите се показват тъй наречените кръвни белези. А като вътрешни симптоми ученикът вижда образа на разпятието. Само накратко могат да се опишат пета, шеста и седма степени. Петата степен се състои в това, което се нарича мистична смърт. Чрез чувството, което ученикът е подготвен да изпита на тази степен, той изпитва нещо като, че пред всичко физическо, видимо се издига една черна завеса и като че всичко изчезва. Този момент е важен също и чрез нещо друго, което човек трябва да изживее, ако иска да проникне действително до християнското посвещение в истинския смисъл на думата. Той изпитва тогава, че може да се потопи в първичните глъбини на живота, на страданието, на мъките. И той може да вкуси всичко, което живее като зло в човешката душа, когато слиза в ада. Това е слизането в ада. Когато ученикът изпита това, тогава черната завеса, като че се раздира и той вижда духовния свят. Шестата степен е тази, която се нарича погребение и възкресение. Това е степента, при която ученикът се чувства едно с тялото на цялата земя, едно с тялото на цялата планета. Неговият живот се е развил до планетен живот. Седмата степен не може да се опише с думи. Само онзи може да я опише, който може да мисли без помощта на физическия мозък. Затова не съществува на земята език, който да опише, защото земните езици имат значение само за физическия свят. Ето защо може да се загатне за тази степен. Тя надминава всичко, за което човек може да си състави една представа. Нарича се възнесение или пълно проникване в духовния свят. Завършвайки описанието на тези степени, Штайнер казва Тук завършва стълбицата на чувствата, в които ученикът трябва да се потопява през деня, в будно състояние, при пълно вътрешно самообладание и концентриране. Когато ученикът се е отдал на тези изживявания, те действат така силно върху неговото астрално тяло, че през нощта се изграждат вътрешните сетивни органи, оформят се пластично. В розен посвещение не се преминава тази седморна стълбица от чувства, но там се получава същото действие, за което току-що говорихме. Отгоре казаното се вижда, че при посвещението се касае за това косвено, чрез дневните преживявания, да се повлияе на астралното тяло така, че когато то се освобождава от физическото тяло през нощта, само се изработва една нова пластична форма. Когато човек сам се е предал като астрално същество, една пластична форма, астралното тяло се е превърнало един нов член на човешкото същество. Тогава то е проникнато напълно от манас или духовното себе. Когато астралното тяло е организирано по този начин, касае се за това, че това, което е било пластично изработено в него, да бъде внесено и в етерното тяло. Също както натискате с един печат върху разтопен червен восък, и тогава написаното отпечата се отпечатва върху червения восък. Така астралното тяло трябва да се потопи в етерното тяло и да отбележи това, което то самото съдържа в етерното тяло. При всички методи на посвещение, преработването на астралното тяло е еднакво. Отделните методи се различават едни от други, само с пренасенето на изработеното върху етерното тяло. Пречистването на астралното тяло в древни времена, чак до Богомилско и Розен Розенкройцерско време, се е наричало катарзис или пречистване. Това пречистване има за цел да изхвърли от астралното тяло всичко, което му пречи да бъде организирано правилно и хармонично така, че да получи по-висши органи защото в него са вложени зародишите на тези по-висши органи и е нужно само да се освободят силите, които са в самото астрално тяло. Това пречистване може да стане, както казах, по различни начини. Методът на християнското посвещение е, както видяхме, чрез преживяване и предизвикване на различни чувства, чрез които се въздейства на астралното тяло. Според други методи, както вече казах, може да се въздейства на астралното тяло, като се четат дълбоки, окултни, мистични мисли, при силно концентриране на мисълта. И понеже тези мисли носят със себе си мощни сили, те въздействат през нощта на астралното тяло. След като са изработени вече органите в астралното тяло и то е достатъчно организирано, трябва цялото това устройство на астралното тяло да се отпечата в етерното тяло. Това става по различни начини. В древността това е ставало чрез привеждането в транс и излъчване на етерното тяло от физическото. Понеже сега развитието се намира в друга фаза, трябвало да се приложат нови методи, при които без да се отделя етерното тяло от физическото, да се отпечатат върху него астралните сетивни органи, които са изработени или предчистването. Един от методите за това отпечатване на астралното тяло върху етерното, като се преодолее физическото, е християнският метод, който е описан по-горе. Така човек, като премине през всичките тези седем степени на изживяване, може да постигне посвещение без да става нужда да се поставят в летаргичен сън и без да се отделя етерното тяло от физическото. Това може да се постигне и когато ученикът постоянно медитира и размишлява върху определени изречения, върху Евангелието на Йоанна, които трябва да предизвикат определени чувства тогава тези мисли действат като сили, които организират астралното тяло и могат да произведат отпечатък от него върху етерното тяло. Розен посвещение при все, че стои на християнска почва, работи повече с други символични представи, които произвеждат катарзиса. Това се налага вследствие на придвижването на човешкото развитие напред, така че първият етап е пречистването и организирането на астралното тяло, което представя духовната вътрешност на човека. Когато това е постигнато, тогава човек може да очаква външната духовна същност на света да се влее в него и да го озари. Когато астралното тяло се е отпечатало в етерното, тогава астралното тяло от своя страна приема това, което етерното тяло е приело от цялата Вселена от космическия аз. Християнският езотеризъм е наричал това пречистено и озарено астрално тяло, чистата, непорочна, мъдра Дева София. След като астралното тяло е така пречистено, че е дошло до състоянието на Дева София, тогава над тази Дева София слиза космическият аз, който произвежда озарението, което прави човека да има около себе си духовна светлина? Този процес на озарение на Дева София се нарича в християнския езотеризъм слизане на Светия Дух или осеняване на Светия Дух от космичния миров дух. Когато човек достигне до това състояние без да бъде озарен или осенен от Светия Дух, той, когато говори, не излага вече свое мнение, свое разбиране за нещата, а изнася обективна действителност, която се отразява чрез него, защото този свят, който ние възприемаме като външен свят, е израз на духа, който сега озарява човека. А нашият вътрешен свят е обективен свят за духа и тогава тези, които са озарени от духа, са наименували нещата и съществата не случайно и произволно, а според техните вътрешни качества, които за тях са обективна реалност. Така са наименувани и различните исторически личности, за които се говори в Евангелието. Те не са случайни и произволни. Всяко име изразява съдържанието на неговия носител. И тогава авторът на Евангелието на Йоанн е взел най-изпъкващите качества, на историческата майка на Исус и си е казал къде мога да намеря такова име което да изразява нейната същност понеже през своите минали прераждания тя е била достигнала до голяма духовна висота и е била пречистила своето астрално тяло което е било озарено от светия дух затова в своята външна личност тя се явява като един вид подобие като едно откровение на това, което християнският езотеризъм нарича Света Дева. Затова той е нарекал майката на Исус, Дева София. Така се е наричала тя винаги в езотеричните кръгове, където християнството е било предавано езотерично. Екзотерично Йоанн не й дава никакво име, както другите евангелисти дават светското име Мария, той я нарича просто Майката Исусова, което също има езотеричен смисъл. Исус в случая е символ на висшето аз в човека, което се ражда от Дева София, пречистеното астрално тяло. Но това, което е мистически вярно, е и исторически вярно. Исус от Назарет, за който по-подробно ще говорим в другата глава, е роден от най-чистата на времето жена която така била пречистила своето астрално тяло което е било озарено и осенено от светия дух че и е роденото от нея се е развивало под знака на това озарение въпросът за непорочното зачатие принадлежи към най-дълбоките тайни и за него не се говори публично а само в тесен кръг от хора, които имат по-дълбоко разбиране за нещата. В заключение на Всичко горе реказано, можем да резюмираме следното. Слънчевият Логос, Божественият дух, се вселява в тялото на Исус, който сам по себе си е един велик посветен, достигнал висока степен на посвещение. В течение на три години Логосът в тялото на Исус ходи по земята и с силата, която носи в себе си, прониква както аурата на земята, така и у нези човешки души, които са отворени и възприемчиви за неговите сили. В течение на трите години той изнася на историческата сцена това, което в миналото е живяло в светилищата на храмовете като тайн на посвещението. Три години проповед и изнасяне на учението отговаря на периода когато на ученика в мистериите е предавана духовната наука и е минавал през процеса на пречистване, за да може да влезе във връзка с духа и да получи това, което се нарича озарение. След това следва Тайната вечеря, умиването на краката, предателството на Юда, съденето на Христа, разпятието, възкресението и най-после възнесението. Това са както видяхме степени, през които минава ученикът. Това не са случайни явления, но явления пълни с смисъл и значение. Логосът е вселен в едно човешко тяло, което е пречистено до най-висша степен и Христос е проникнал с силите си, цялото това тяло, до костната система и до кръвоносната система. Да се мисли, че предаването на Христа съденето и разпятието са случайни явления. Това говори за повърхностно разбиране. Когато на тайната вечеря питат Христа, кой ще го предаде, той казва на когото подам затопения залък. И след като Юда взема залъка, Христос му казва Хайде, каквото има да вършиш, върши го. После когато Петър иска да го възпре, да не се предава и подлага на страдания и разпятие, той казва «Махни се от мене, Сатана, защото аз за този час съм дошъл». И учителят казва някъде, че когато Пилат му казва, че има власт да го распне или да го пусне, учителят казва, че Христос му казал «Аз ти заповядвам да ме разпънеш». Това е казано в Евангелието с думите Ако не ти е дадено отгоре, ти не би имал власт. Значи, волята на Бога, волята на Логоса е била да бъде разпънат. Разпъването на Христа е свързано с много тайни, за които сега няма да говоря. Само споменавам, че тези явления не са случайни и са в плана на човешкото развитие. Силите на Христа – Трябваше да проникнат, както в земята, за да разпрат инволюционния процес, така и е в човешките души да им даде сила да се издигнат до духа, да се съединят с духа, да получат безсмъртие. Без Христа човешките души не биха могли да се освободят от греха, от егоизма, от злото, което не е тяхна природа, но им е присъдено. Тази присадка трябваше да се отстрани. Това именно направи Христос, като премина през Голгота и победи смъртта и възкръсна. И след възкресението Христос се явява на учениците си в течение на 40 дена и ги е получавал и им е предал вътрешната страна на учението, предала им е вътрешното езотерично разбиране на учението и ги е прекарал през посвещение. Той е, така да се каже, събудил техните минали посвещения, това, което те са придобили в миналото, за да ги приготви за работата, която им възлага. Такъв е в общи линии характерът на вътрешното християнство, което е съществувало редом с официалната църква и е било ръководено от Учителя Исус, който е духът на Исус от Назарет и който е в непрекъснатата връзка с Христа. В древните посвещения, седемте степени, през които минава ученикът, са кръщавани с различни имена. Първата степен се е наричала Врана, втората – Окултният, третата – Воюващият, четвъртата – Лъв. Петата степен е наричана Симето на народа, към който принадлежи кандидатът за посвещение. Така, например, у юдеите той е наричан Израилтянин. И за това Христос, като вижда Натанаил, че идва при него, той казва Ето един истински израелтянин, в когато няма лукавщина. Значи той е бил в петата степен на своето развитие. И когато Христос му казва Аз те видях под смоковницата преди Филип да те повика, също е важно, защото смоковницата е символ на малките мистерии. Значи той го е виждал в школата на малките мистерии. И понеже външен човек не е могъл да проникне в тези кръгове, а само един висш посветен, който е принадлежал на големите мистерии, е могъл да знае това. Затова той му казва Учителю, ти си син Божи, цар Израилев. Оперсидиците тази степен е Нарича на персиец, у гърците елин, у халдейците халдеец. Шестата степен е наричана слънчев герой и седмата – отец. Посветен в първата степен е онзи, който е станал посредник между окултния и външния живот, който е изпращан от светилището да работи в света и се е връщал обратно в светилището. На първата степен човек трябва да се посвети с пълна всеотдайност на външния живот, но това, което научава в този външен живот, той трябва да го внесе в местата на посвещението. Следователно, за врана се говори там, където душите са посредници от външния свят, към светилището на мистериите, отвън навътре. От такъв характер са враните, които носили храна, на пророк Илия. За тях също се споменава в легендите на Вотан, а също така и раните в ковчега на Ной. Посветеният във втората степен е стоял вече напълно в окултния живот, затова е наречен окултният. Този, който е бил в третата степен, е трябвало да се застъпва за окултното, затова е наречен воюващият. Степен на воюващ не значи, който воюва, но такъв, който трябва да се застъпи за окултното учение, да се застъпи за това, което окултният живот може да даде. Четвъртата степен на лъва означава човек, който осъществява окултния живот в себе си, така че той трябва да се застъпи за окултното не само с думи, но и с дела, т.е. с един вид магически действия. Шестата степен е наречена Слънчев герой. Защото той влиза във връзка с слънчевия дух и както слънцето излъчва светлина и осветява всичко наоколо и дава живот на всички, така и той раздава живот и светлина на всички същества. Седмата степен е наречена Отец, защото там човек е достигнал това, което в християнството се нарича Възнесение при което посветеният се слива с духа на космоса и става съработник на великото дело на Отца – осъществяването на един космос, т.е. организиран и устроен свят. Така че същността на езотеризма е, че за този видим свят, който наричаме феноменален, се намира един реален свят, който е причина за всички явления, които стават в феноменалния свят. Това е първото основно положение. Второто положение е, че човек, като мине известен път на обучение, може да влезе в съзнателна връзка с този реален свят и с съществата, които живеят в този свят. Специално християнският езотеризъм се състои в това, че когато ученикът проникне в този свят и при по-висши посвещения, проникне в така нареченият идеен свят. Той ще намери този свят изпълнен с Христа. Както слънцето изпълва целия физически свят, така Христос като духовно слънце изпълва и прониква целия духовен свят, като една светлина без сенки. Той казва: Аз съм светлината на света. Това ученикът преживява, като влезе в духовния свят и апостол Павел, когато му се отвориха духовните очи, той видя една светлина и от светлината чуглас, който му говори. За да влезе ученикът във връзка с този свят, проникнат от Христа, трябва да премине през така нареченото посвещение. В миналото, преди Христос да слезе на земята, са съществували различни методи за посвещение, които в общи линии се съвпадат. Ученикът след като е преминал през фазата на пречистване на астралното тяло или на християнски език на пречистване на сърцето, той е прекарал три половина дни един вид в транс, при който заедно с астралното тяло се излъчва и част от етерното тяло и той остава като мъртъв. В това време душата му преминава в духовния свят и там има връзка с различни възвишени същества. Понеже етерното тяло е излъчено, то преживяванията на душата, отпечатани в астралното тяло, се предават на етерното тяло и човек може да пренесе преживяванията си в физическо поле, след като го събудят. Но в настоящата епоха, след Христа, понеже етерното тяло много плътно е проникнато в физическото тяло, този начин е опасен и даже невъзможен. Затова, след Христа се практикува друг метод, при който в будно съзнание ученикът въздейства на етерното тяло чрез четене на мистични слова, като стиховете на Евангелието на Йоан. а в наши дни също и четене на беседите на учителя. Защото сам учителят казва, с всяка мисъл, с всяка беседа, аз вливам нови сили във вашата душа. Значи, словото на учителя не е само думи както и Словото на Христа. Но чрез тези думи се отправят мощни сили към човешката душа. И когато човек чете тези слова и се концентрира и размишлява върху тях, те действат мощно върху човешката душа и по този начин могат да се отпечатат върху етерното тяло, органите на астралното тяло и човек се свързва с невидимия свят. Но за това, както вече казах, Ученикът трябва да премине през фазата на пречистването и да влезе в фазата на озарението, да бъде озарен отвътре. Светлината на духа да проникне чрез душата чак до физическото съзнание. Това става, когато ученикът мине последователно през горепосочените седем степени в пътя на окултното развитие. За да разберем правилно християнството като окултно-езотерично учение за да разберем неговата мисия и задача в развитието на човечеството, за да разберем неговото влияние и работа, която Той извърши, трябва да имаме поне елементарни понятия за Христа, доколкото това е възможно при днешната степен на човешкото развитие. Защото при днешното състояние на развитието ние не можем да имаме пълно разбиране на Христа, защото Той е нещо велико. Ще изнеса по този въпрос някои мисли от учителя, за да си съставим поне приблизителна представа за това какво е Христос и каква е неговата мисия и задача на земята.